наче упертий осел, що об спину його вже багато, зламано палець, засів густий проте забрідає, і скубає збіжче високе, його ж обступаючи діти гонять киями, але недолуга їх сила дитяча, і відганяють на силу, коли досхочу напасеться, і таламонія так... Еанта Великого гнали горді трояни, прославлені всюди союзники їхні, влучно списами втрапляючи в щит його кругло пуклий. Часом Еант про свою спогадував буйну хоробрість і, обернувшись назад, троян у покірників коней стримував дужі фаланги, то знову пускався тікати але проте заважав їм швидких кораблів досягнути. Сам у завзятих боях між військами троян і Ахеїв, стоячи твердо, летіли на нього із рук заповзятих гості списи. З них одні в величезнім щиті застрягали, інших багато не змігши до білого тіла торкнутися, вістрям у землю вгрузали насититись, прагнучи тілом. Лиш спостеріг Евріпіл, осяйливий син Евемона, як пригнітили Еанта, списи незліченні і стріли, кинувся, став біля нього, і, блискучого списа метнувши, Апісаона убив, фавсіада, керманича люду, вціливши, під перепону в печінку і розслабивши м'язи. Скочив до нього тоді Евріпіл і став зброю знімати, як спостеріг Олександр Боговидний, що той вже знімає з апісаонових пліч бойовий обладунок. Відразу на Евріпіла націлив свій лук і встигно його праве ранив стрілою, тростина зламавшись. Обтяжило тіло. Швидко, щоб смерті уникнуть, до друзів в юрбу відступив він і заволав на весь голос, щоб всім було чути Данаєм. «Друзі мої, аргеїв, вожді і порадники мудрі, станьте лицем до троян і еанта від згубної днини. Обороніть! Весь засипаний стрілами він, і, боюсь я, не врятуватись йому із бурхливого бою, ставайте в поміч Еанту великому, всі теламонія, сину. Ранений так їм кричав Евріпіл, і його оточивши та до плечей, нахиливши щити, зупинились ахеї, вгору піднявши списи. Еант підійшов до них близько, з товаришами з'єднався. І, ставши, назад обернувся. Так вони бились, не би, Пожару палала заграва. Нестора з полум'я бою Нелеєві винесли коні, Потом умиті. Людського він віз вожая Махаона. Глянувши, їх упізнав Богосвітлий Ахіл прутконогий. Він на кормі корабля, Місткого стояв і дивився на безпорадних Ахеїв, що з бою безладно тікали. От до Патрокла, товариша, свого тоді він озвався, крикнув йому з корабля. Почув його той із намету, вийшов немов би, арей. То був його лиха початок. Перший озвався до нього Минойтів син нездоланний». Нащо ти кличеш, Ахіле, мене? Чого тобі треба? Відповідаючи мовив до нього Ахіл прутконогий: О богосвітлий сину Менойтів, улюблений серцем, певен я, що до колін моїх нині припавши ахеї будуть благать мене, скрута на них насуває нестерпна. От що патрокле Зевсові, любий, іди та дізнайся в Нестора, хто це поранений, той, що він з бою вивозить. Зовсім бо і ззаду здалось мені він з Махаоном. Сином Асклепія, мужа в обличчя не встиг я побачить. Коні його прутконоги стрілою повз мене промчали.